Користуючись загальним бедламом, почали встановлювати порядок, який їм здавався справедливим. Почали стрихти купони з лохів, лохами вважалися всі окрім них самих. Сам гусь особливою силою не відзначався, не відзначався і розумом, проте одним безперечно володів – хитрістю, жорстокістю, презирством і зневагою до людей – до їхніх законних інтересів, до їхнього життя. І не тільки у розумінні соціальному, до укладу, до способу життя, до життя у найпростішому природному, фізичному його вимірі. Гус був небезпечним. Тримати його в покорі можна було тільки силою, такою ж грубою, яку використовував він. Ця особина, людина для нього занадто – Визнавали тільки силу – силу фізичну, силу грошей і силу духу. Тільки відчувши спротив у поєднанні цієї три єдиної сили, він відступав. Маркі триєдину три єдину силу цей чоловік, який визнавав тільки авторитет кримінальний, визнав незаперечно. Навіть без наїздів. Колись на зорі своєї активності, коли його банда бомбила лохів без розбору, промишляли вони таким з дозволу сказати бізнесом. Викрадали автомобілі, а потім начебто знаходили і пропонували господареві викупити власне авто за певну суму. Господар, зазвичай, платив. Якщо ні, машину розбирали на запчастини. У ті дикі часи, Сітроєн журби здавався ласим шматочком. Одного чудового дня він сник. Наступного Маркіянові зателефонували з пропозицією заплатити. Він голосно засміявся у слухавку. Ще через день гусь, мабуть, утямив, хто є у місті і власною персоною пригнав автомобіль, помийтий чистенький, цілий і неушкоджений, з повним баком бензину. Та ще й запросив вельми шановного Маркіяна Антоновича на забаву до найкращого ресторану з нагоди щасливого повернення авто, яке зовсім випадково вдалося знайти і відбити у якихось заїжджих бандитів його братові. А як вже тішився можливістю прислужитися такій поважній людині? Відтоді гусь зарахував журбу до списку недоторканих персон і ніхто з бандоти, як зневажливо називав Маркіян усю цю хитру мілкоту, не смів його потурбувати. Та не рахуватися з наявністю на території міста цих осиних гнізд не випадало. І Маркіяну доводилось інколи при великих святах влаштовувати показові виступи. Кілька разів гусь звертався до нього із проханням, забезпечити якесь їхнє особливо представницьке злодійське, мало не міжнародне збіговисько спортним. І тоді журба робив жест доброї волі, дарував кілька ящиків своєї особливої горівочки на знак особливої поваги. Воно витрата невелика, а іміджу прибуток. Усі ці дрібниці – склалися в кінцевому підсумку у велике. Жорба отримав право розмовляти з гусаком і таким, як він, з позиції старшого. Тоді у відділку міліції гус клявся і божився, що Дмитро потрапив до їхньої компанії випадково, цілком випадково, і що вік йому волі не бачити, коли цей хлопець хоч іще один раз, бодай, близько підійде до його братви. А якщо він гусь, Хоч здалеку з'явиться на горизонті Валентини чи когось із друзів, вельми шановного Маркіяна Антоновича, то місце йому на нарах. Угоду запили тернопільською особливою. Маркіяна здивувало, що гусь ставиться чомусь до нього не так, як раніше. Він мало руки йому не цілує. На відміну від звичайних виявів поваги, яких вистачало ще місяць чи два тому. Так уклінно цей бандит повзав на задніх лапах тільки перед своїми, тими, кого прийнято називати кримінальними авторитетами. Що змінилось? Де? На якому рівні? Тепер Маркіян знав, що змінилося. Знав, докола яких осіб він наблизився поза власною волею. Волею долі, волею випадку, чи просто неможливо ходити по краю цієї безодні щоб не звалитися туди і називати це потім волею випадку Чедолі. Він знав, що змінилося. Глянув на фото Антуанетти. Відвів очі.